Az élet új hajnala – Emberek! – kezdtem el beszédemet abban az utolsó tetves bunkerben, melyben már végre Ilcsivel együtt hullák alól lopott deszkákon virrasztva, több napja éhezve, utálkozva, a tébolyhoz közel vártuk a szabadulást. – Emberek! – negyedszer szakítottak el a feleségemtől, negyedszer találtunk egymásra. A halálba indulók között mindegyik a másikat féltette, mindegyik a másikat parancsolta el titkos titkosintésével, hogy legalább a párját megmentse a zenészettől. De a mi esetünk csepp a tengerben, és minden csepp azt példázza, hogy a gyűlöletnél hatalmasabb a szeretet. És nem csak feleségeket, gyerekeket, szülőket mentettünk, de olyanokat is, akiket először láttunk életükben. Az emberi szolidalitásnak ezer jelével találkoztunk, és most azokat várjuk, akiknek egyetlen terve, kizárólagos programja. Nem tudtam folytatni beszédemet. Előttem egy nagy tudós holteste feküdt kiterítve, idős felesége átnyalábólta, sírva csókolta a néma homlokot. Nem tudtam folytatni, de nem csupán a közös síralomházban felcsuklóz kogás miatt, hanem azért, mert áttörték az óvóhely oldalfalát. Még előző este azt ígértem az embereknek, hogy ez lesz az utolsó éjszakánk ke pokolba, most mindannyian, de én is, német géppisztolyokat véltünk látni a félhomályban. De hallga! Hangos, erélyes hangok hallatszanak. Így itt! Harassó! A fal tovább és egy rövid csizma tűnik fel, majd tulajdonosa egy szőke tengerszemű fiatal orosz katona. Körülnézett, és szigorú arca megenyhült. ki ezt? Német van? kérdezte fura torok hangján. Nyet, nyemecski, nyet, germánszki, vengerszki. Nincs német, nincs germán, magyarok. Akat rögtön bocsinált tolmács több is. Ki tó túlpovedált, ki szerből tudott néhány szót, de akat néhány első világháborús öreg, volt hadifogoly, aki még emlékezett a muszkák nyelvére. Mátyár? derült fel a harcos fiatal ábrázatot. Harásó? és már nyúlt a zsebébe, osztotta a cigarettát, és kézzel lábbal magyarázta, hogy maradjunk még, majd ők elintézik a többit. Szájában franciásan, tehát szájszegletéhez ragasztott, félig elhamva cigarettát tartott, amit beszéd közben sem ejtett le, s időnként cippadtott is néha. Jobb vállán géppisztoly, bal gitár tartott, és az utóbbit le is vette a válláról. Énekelni kezdett. – Ó, oh, csicsor, Zarrián Vili a legendás újságíró, orfeum igazgató, és nem utolsósorban a New York kávéház népszerű főnöke átfogta a vállamat. Ébrus, Hogy ezt mi megértük! Felesége Olga asszony sírni kezdett. Ez az erélyes, de bársony mosoly nő, aki még elszáradt kenyér hulladékból is kocsvasztott nekünk valamilyen kanalazni alkalmas löttyöt, Sőt, ami ugyancsak feljegyzésre méltó, két kanalat is szerzett az óvóhelyen tartózkodó 28 főnek, Olgi a New York és a szigeti tarján luxuskonyhái után a nyomorkonyhán is páratlan szakácsnak mutatkozott. Most könnyes szemekkel, anyai gyengédséggel nézte a messze keletről ide szabadítót. Egy kis dal, és mekkora a hatása? Szíveket mozgat meg, mosolyt, s könnyet egyaránt arat. Nem. Soha sem válok meg a pályámtól, gondoltam. Érdemes volt élnem, és érdemes lesz élnem, hogy mindig a muzsika vizein evezzek, hogy én is, én is borzoljam az érzelmek tengerét, az emberi lélek rezdüléseit. És ki játszik a kopott gitáron? Maga az orosz nép. Az orosz nép, amely annyi nyomort és szenvedés után felkelt az emberiség nagyobb igazáért. Az emberért. Mindez gyönyörű volt. Az évek óta annyi emberben megfeszült idegállapot a szorongásos, hisztériás pokol hirtelen felengedett. A bunker emberei hol tréfálkoztak, hol zokogtak. – Mit bánom én, ha többé sohasem eszem? – kiáltott felvágó Béla, a híres neves művészi hitvallású építész, akkorát meghazuttoló szilajsággal. De Tarján Vili más véleményen volt. – Odaadom a szigeti Tarjánt egy falat kenyérért. Velem sem lehetett bírni. Nagyományos, veséző, kedvem fellobban. Tudod-e, aranyos vilikém, hogy Olgi egyszer vendégül látott bennünket illával uzsonnára? Tudom. Átfogtam Ícsi vállát, és úgy mondtam tovább. Egyszerű kis csokoládéval kezdődött. A szardiniás, majonézes, sonkás, is, franciás salátás, sajtos, rosfortos, marhanyelves és fehérpecsenyés szendvicsek igazán nem számítottak. Az uzsonnak rémje a tejszínes ananászeper volt, na meg az a szerény kis gyümölcs Póli. Agyon, verlek! kiáltott kétségbe esettem Vili bácsi. Ebben a helyzetben. Hát, ha még tudnád, hogy én voltam az, aki a Velszi herceg látogatásakor télvíz idején a kabinetiroda nevében felhívtalak. Haló, tarján igazgató úr! Én bárci a kabinetiroda főnöke kérem a Velszi herceg őfenségével vacsorázni, önökhöz indulunk. Csak semmi feltűné, semmi fogadtatás. Őfensége egyszerű vendégként érkezik. Abszolút inkognitó, abszolút diszkréció természetesen. És erre te, aranyos vilikém, a következőt adogtat. Ke Kegyelmes uram, sz -sz személyem garancia, ki -ki kérem, más alig tudtál mondani. – Gyalázat, hát te vótához! – Te pedig öt percenként esti fél kilenctől éjfélig hajadon fölt lestet, hogy jönne már a fenség. Szakállas idős szovjet katona mászott át az előbb ütött farnése. Hátán óriási telefon húzal tekercse cipelt, és már úgy jött felénk, hogy bicskájával a tégla alakú barna cipójából szeleteket szelve kenyeret osztott. Egy asszony, Máténi, aki három éves fiát tartotta ölében, leborult az öreg katona elé, majd elkapta annak ráncos, inas, nagy kezét és megcsókolta. – Ha mauci lehem mint ho orec, mormolta a matuzsálemkorú vén lengyel zsidó fogatlan szájába gyömöszölve a kenyeret, mohón, mint az állat. Csámcsogott, miközben két kezét a katona feje fölé emelve, a mennyezetre függesztve fénytelen akszemeit mondta. Semá, Aztán a lengyel zsidó, akit csak előző nap hoztak be a bunkerbe véresen, nyilas találva, a fal mellett sűrű hajlongások közt folytatta ájtatoskodását. Egyszerre csak megfordult, és ezen közben a földön pihenő szovjet katonához fordult. Zsebéből töredezett, mocskos fényképet vett elő. A kép unokáját vagy dédunokáját ábrázolta, nesztelen csecsemőt és remegő kezével a szakállas katona szeme elé tartotta. A katona elmosolyodott. Gyétyi? No, harassó? Gyerek, na jól van. Ekkor újabb fiatal harcos érkezett. A szó nélkül csavart egyet a szakállas bajtás forgóhengerén, és a húzal egy részét apróvas vaskapcsokkal magasan a falra erősítette. Közben, mintha magának mondaná, de mintha eddig is itt lett volna közöttük, magyarul szólalt meg. Pá, pá Tud, Mátyár, et kicsit? És tőle tudtuk meg, hogy az utcán harcok folynak még, de a háztömböt tömböt a Légópincéken keresztül már elfoglalták. Németski kaput! szólt szerelés közben a csinos, sűrű haját minduntalam, hátravető fiatal telefonista. Njevszki Satánka Berlini! Berlini, bemennyi! és bal kezét végighúzta a saját nyakán. Kanyec! És ezek után ki hová, ki merre? Nem sok akadt nékünk sem. Lábainkon az elnyűlt bakancsokkal, testünkön a rondyogbalógó lógó ruhacafatokkal, lábainkban az éjség gyengeségével ványszorogtunk az üszkös házcsonkok között. Most ne nézz balra, Ilcsika, most ne néz jobbra. Mindenfelé halottak, feküdtek, ültek, sőt álltak is. Egy fiatal fiút meggörbült lámpaoszlophoz támaszkodva ért a halál. Még most is görcsösen kapaszkodott, mint kisded az édesanyjába, a hideg vashoz törleszkedve védelemért. Amott egy vén kisasszony formájú idősebb nő ült. Szemei felfelé meredtek, és az iszonyat, mint megfagyott szimpadi grimasz elkísérte az örök semmi birodalmába. Most ne néz jobbra, édesem! Egy ház előtt társzekér állt. Szinte alig lehetett rajta más látni, mint kimerevedett emberi lávakat. Fiatal, szemüveges, viszonylag jó húsban lévő bajuszos férfi balkarja a levegőbe merett, kezén két ujja összezárva, mintha azt mutatná, három. Ne nézz oda sziben! Szép leányarc, középpen elválasztott ében fekete hajjal. De csak az arc, csak a fej. A test méterekkel arrébb vérbefagyva pihent az öröklétben, temetetlenül a háború nyomorult jelképekén. Illát már úgy vezettem, mint a vakukat szokás. Szemét behunyta, lefogyott, vékonyá vált karja remegése, a szívem szorította össze. Végre elértünk az akkori berlini térre. A szálloda még teljes lánga légett, az úttesten lótete meghevertek. Szovjet katonalányok irányították az utánpótlás gigászi forgalmát. Csend, fegyelem. A hópelyek lassan szállingoztak, és mi éhesek voltunk. Szabadság 1945. január Igen, szabadság. Vajon mindenki örült ennek a szónak? Távolról sem. Az elkonfliskált lakások, üzletek, műhelyek új tulajdonosai a legkevésbé. Ám nekünk nem volt gondunk ilyesmire. Sem lakásunk, sem pénzük, sem erőnk, sem élelmünk nem volt. Ilcsi öregjeihez költöztünk a romos kislakásba. Zoli, a royal olfarunk portása megszánt, és otthon sütött kenyérből nagy darabot ajándékozott nekem, és még fél szemével kacsintott is. Jaj de ravasz. Na majd újból sikerül, mester! A royálszálló raktárnoka, humoros, kiskövértörpe pedig Ilcsit ismerte, és egy nagy üveg adományozott. Kincseinket hazavittük, hogy megosszuk az öregekkel, no meg Ám de én, szégyen szemre, éjszaka pákosztos macskaként kiártam a félig összedőlt konyhába, hogy egy-egy kanállal könnyítsek kínzó éségemen. Bár a többiek jól tudták, hogy lopok belőle, alvást színleltek. Hadd egyék szegény. Komoly fordalásaim arra késztettek, hogy a megdésmát kincs ellenében én is vigyek valamilyen obulust a közös konyhára. Volt még egy ócska, hol járó, hol nem járó karórám, amit a New York kávéház előtti bőrzén sikerült kilenc darab almáért, valamint fél kiló fekete kenyérér elcserélnem. Aztán dolgoztam a népszava szerkesztőségének takarításában. A volt SS-fészek a palász viszonylag épszobáinak felsúrolásában, ahol is óriási kincsre három darab német Rottbart pengére találtam, valamint még egy szappanfótos beretválkozó készülékre. Ilcsi naponta járt Romelt s jóformán csak késő délután találkoztunk, amikor leltárt készítettünk szerzeményeinkről. Érdekes, hogy Ilcsi, aki sokkal kisebb evő volt nálam, kevésbé bírta az éhezést. Édesapja, váróbácsi oly gyenge volt, hogy szó sem lehetett kis megnyitásáról. Nem is szólva arról, hogy a kis üvegpince tele volt sittel és szeméttel, s a benne lévő palackokat már régen ellopták. Így arra az elhatározásra jutottuk, hogy megsegítjük az öreget. És itt ismertem meg feleségemet valójában. Itt bukkantak felszíre azok a rejtett energiák, melyek nyuszit oly páratlan nehéz időkben is helytálló emberré tették. Velem vitte a sok falépcsőn fel a két markos férfinak is elég rengeteg sittett kőport, omladékot, és bár néha szédelgett az éjségtől, ereje, kitartása győzedelmeskedett. De bármely erős is volt a lelke, Fizikuma már nem bírta a hajszát, és egy napon már csak egyedül mentem a pincét takarítani. A Dunántúlon még harcok folytak, a németek itt még ellenálltak, az itt maradt fasizták vágyálmaikat rebesgették. Visszajönnek a németek. Nyavaját, mondták azok, akik érezték, tudták, hogy a fasizmus végvonaglása befejezett tény. És így éreztem, és itt tudtam magam is. De írsi állapota aggasztott. Mit lehetne csinálni? Hogy adhatnék enni neki, aki egy estén kijelentette. Most már jól vagyok. Hogy jól van? Elnéztem beesett szemét, sovány testét, sápadtságát. És hazudtam. Látom rajtad, tényleg jobban nézel ki. Amikor az újra előkerült sógorom, az óriás Andor, no meg ilabátja a szabó, akit Henriknek hívtak, de tubának becéztek, azt ajánlották, hogy menjünk le Szegedre, mert ott alig volt front, és még a villamos is jár, határozta. Gyerünk! Ila örege megnyitotta a használt parackpincéjét. Eladta bekecsét, egyik részverető ágyát, hogy árokon piszkos üvegedényt vásároljon, amit kimosva a már nyitogató vendéglőknek. De közülünk senki sem értett az üzleteléshez. Egyikünk sem állt ki a kapu mélyedésekbe cipőszalagot árulni, tört aranyat venni és nem is lett volna miből. Hosszas tanakodás után megszerveztük a karavánt. Két szánkót ácsoltunk, melyek egyikére Dollyék kisfiát Lacit, másikára Tuba és felesége Ilonka ágikáját ültettük fel, és gyalogszerrel indultunk el Szegedet meghódítani. Hogy a Szabó Tuba, a varrónő Ilonka, a varráshoz értő Dolly, a minden szerelésre és lakatos munkára kész Andor munkához jut Szegeden, ez valószínűnek látszott. No, de mit csináljuk majd mi nyuszival, a könnyű múzsa vándorai. Ilcsi most, az utazás a kaland izgalmában, mintha tényleg jobban lett volna. Sápattarcát már nem a láz, hanem a csípős hideg festette pirosra. A háborúban tuba felváltva húzta ágikát óriás sógorommal andorral, s én lacikát vonzoltam a vastag hótakaron Szeged irányában. Budapest határába nagy igazoltatás folyt, de karavánunk baj nélkül túljutott. Korgogyomrunkat sem hallottuk a meseberi szeged elképzelt villamos csilingelésétől, és ha bár a kánaán még messze volt, a remény mindent közelebb hozott, még egy jó lakás lehetőségét is. Tubáékban volt a legtöbb gyakorlati asság. Isten tudja, hogy honnan szereztek egy csomó kígyóbőr cipő felsőrészt, melyeknek nem sokára jó hasznát vettük. Vecsés, monor, üllő, nagykőrös kecskemét. Mind meg annyi öröm, mind meg annyi jel az élethez való visszatéréshez. Vecsés előtt egy kilőtt musztángot, aracsony orosz lovat boncolt az alkalmi lómészáros. Azt állította a derékember, hogy élve találta, csak a kimerültség törölgyött össze szegény pára. De akárhogy is volt, száraz gajakat gyűjtöttünk, és egy pár cipő felső rész árán, a frissen esett hóba telepedve, mennyei lakomát készítettünk a lóhúsból. Nekem legalábbis még jobban esett, mint az eszeszörmester kihült konzertbújása. Kenyér is akadt, és újból szovjet kenyér. Ágika vette észre az arra haladó szovjet katonát, és a gyerek merészségével és egyszerűségével a hóna alatt tartott két téglacipóra mutatott. Adjál, katona bácsi, adjál! A katona ötven év körüli bácsi elmosődött. Adjál! No, kag dák, Hogy vagy, kislány? És odaadta egyik kezével az egyik cipót. A másik kezével megsimogatta a Ágika állát. Gyívuská! Szólt és lehajolt, megveregetve a csöppcsék popsiját, arcon csókolta. Gyuská! Ilonka, tuba feleséges írva ők jók, mondta. De húfúvás kerekedett. Befejeztük a lakomát, és újból útnak indultunk, hogy vesést elérhessük. Én fázósan húztam fülemre rongyos mici sapkámat, és újból a szán elé álltam. Mehettünk vagy három-négy kilométert, amikor Nyuszi rémülten kiáltott fel. Maczkó, a füled! Fülemhez kaptam, de nem találtam meg. Fogtam, de nem éreztem. Nosza, havat kaptam a kezembe, és gyengéden dörzsölni kezdtem, nehogy letörjön az Isten adta. S csak hamar bizsergést, fájó viszketést éreztem, ami kétségtelenül mutatta, hogy szép balfülemnek még birtokában vagyok. És mentünk tovább. Emlékszem még Juliska néni első bablevesére, benne a nyugalmasan úszó füstült hússal, az első nagykaré foszlós fehér kenyérre, az első fröccse, de, de tovább, tovább. Az országúton a sűrű hóesésben pont a szekerek vége láthatatlan sora haladt, a vörös hadsereg zseniális módon megszervezett gigászi lőszer utánpotlása. – Ezzel nyerték meg a háborút? – kiáltott fel Andor Sógorom. Lassú, de végtelen. – És ha vége is van, valahol Szibériában lehet. Ment-ment a mustang, a hátam megfeszült, a hosszú szekerek mellett hol mongoloid vonású szibériaiak, hol bajszos nagyoroszok, kasztromaiak vagy kazánok, dóniak, vagy kubániak lépkedtek. Egy nagybajuszú, deres kozák már nem éppen fiatal ránk dörmögött. Hol a front? Andor, aki már kétszer járta meg a Szovjetuniót, és az orosz lakosságtól sok orosz kifejezést eltanult, közölte az idős katonával, miszerint Pest már felszabadult, és Buda is rövidesen elesít. A kozák kezeiből töltsét csinálva utánon kiáltott. Nem állunk meg Budapestig! A kis karaván egy heti erőltetett menettel szánkástól, sarok nélküli lyukastalpucipőstül elért a kánavámban. Mire Szeged határába értünk, a nap kisütött, és bár a nagy tanyavilág világ még fehér hóban pompázott, déli szél hozta felénk a távoli tavasz első ígéretét. A szánkákat örömünkben összetörtük, s a gyerekeket kézenfogva vezetve bevonultunk az ország akkori második városába. Ruháink miatt nem kellett szégyenkeznünk. A hírhet borból, a halártorkából megmenekült munkaszolgálatosok sem néztek ki különbül. Csontáfogyott üres, kenyeres zsákokkal ténfergő emberek között katonákat láttunk, és nem csak szovjet egyenruhásokat, hanem bolgár, francia, angol, román, valamint nagy meglepetésünkre néhány amerikai katonát is. A kóborló, borból, erdélyből, bácskából és pestől érkező lakás és élelem nélküli emberek ellátásáról több gondoskodott. A szovjet katonák sokfelé felállított fertőtlenítő kazányainak rengeteg munkája alatt. A tifusz veszély nagy volt, de akkor még csak szorványosan fordultak elő megbetegedések. A pályaudvaron és környékén több bizottság folytatta a tetűvizsgálatot. Hol itt, hol ott kaptak el egy serkékkel fertőzött gazdát? Szegedi életünk menhelyen kezdődött, de Andor és Tuba, valamint Dóli is hamarosan elhelyezkedtek, albérleti szobát tudtak bérelni. De mi lesz velünk? Jécsi felnevetett. Én táncos nő vagyok, te zeneszerző. Csinálunk egy tánciskolát, te fogsz zongorázni, én pedig foxrotra tanítom a katonákat és civileket. Jó? A Szegedi Klauzártéren sétáltunk káprázatos ruházatunkban, amikor egy cégtáblára lettünk figyelmesek. Dívai Imre zenetanár, harmonika művész, hangversenyrendező, szegedi zenemű kiadó. Ehhez igen, kiáltottam fel. Gyere, Nyuszi! Az első emeleten kis tábla hirdette a kapu felett már elolvasott szöveget, és mi becsöngettünk a zenemű kiadóhoz. Szervusz, Imre! kiáltott fel a pocakos, kisé himlő helyes képű zömök ember, amit meglátott bennünket. Épp jókor jössz. Pénzem van. A meg pontosan fizetem. Előleget is kapsz. Komponálj nekem. Kizárólagossággal lekötlek szeged területére. Mennyi az előleg? kérdeztem tréfásan, de Dévai, a budapesti lokálzenész komolyan válaszolt. Ezer pengő előleget adok számonként. Piros százasokban vagy megfelelő értékben Cservonyecet, tíz rúbelest. Ha már erősen romló pengőben is nagy pénznek számított dévai ajánlata, így nyugodtan elvállalhatta. Csak egy kérdés merült fel, és ez közöltem is a drusszámban. Zongora nélkül nem tudok harmonizálni. No és? pattant fel, dévai, így nyugodtan megcsinálhatod. Nálam ebédeltek. Csak most került rásor, hogy Ilcsit bemutassa. A feleségem. Dévai megcsóválta a fejét. Akármi legyek, ha nem váró ila a táncos nő. De az, mondtam büszkén. Előkerül Dévai felesége is, és mire este lett, mi jól új reménységekkel telten indultunk el lakást keresni. Ez is sikerült. Egy tanítónál kaptunk helyes kis szobácskát havi szászpengőbérért, azonnali beköltözhetőséggel. A biztos fedél, a nem várt szerencse, mely révén pénzhez jutottunk, illát azonnal cselekvésre ösztökélte. Már másnap felcítvelt a tanácsba, ahol is egy magas, sántikáló fiatalember szólított meg. Doktor, Bakos Géza vagyok, a kulturális osztály vezetője. Nem ismersz meg? "Totyi!" Kiáltottam fel örömmel. Persze, te szegedi vagy. Ekkor Totyi egyik kartársa ért oda, és Totyi felkiáltott. Állj meg, Sándor! Tudod, ki van itt? A tarka lepkém, a garai, a híres zeneszerző. Tiltakozom a híres ellen, de a garai sem stimmel, mutatkoztam be Sándornak, és ami ezután történt, az mesébe illő volt. Ilcsi szerint. Amikor Ilcsi előadta Bakosnak a terveit, Tocsi hivatalos pózba vágta magát. Természetesen kérem szépen. Új társadalmunkban helye van a szórakozásnak. A szórakozás eleven erő, és mi örömmel látnánk, ha mennél több eftásnőt és eftásat képeznének ki az ízléses és korszerű táncban, kérem szépen. Ami azt illeti, kérem szépen, én javasolnám, hogy nézzék meg a jelenleg üresen álló volt cserkész otthont, amely a tanács birtokában van, és amelyet havi 200 pengő bérért pérbe vehetnének. Ezek után Tocsi szomjasan érdeklődött közös pesti ismerőseink felől. Kiél, él, ki nincs már megközüljük. Márkus Frédi, Rossz Alfred szerkó Kemények a Pista? Fényes szabócs. El kellett neki mesélnem, hogyan halt meg harmat Imre. A helyőrségi kórházban láttam utoljára, de csak ablakon keresztül, mert vérhasban betegedett meg. Akkor szokolai, erdélyi Miska Kálvária téri színházában játszott, és bejött hozzá a helyőrségébe. És, és? kiáltott türelmetlenül a művész lelkü tóti. Olli, folytattam. Belépett a betegszobába, és akkor Imre már haldoklott. Az utolsó szava egy kérdés volt. Egy kérdés? Igen, megismerte a feleségét, és azt kérdezte. Volt sikered? És meghalt. Tótyi könnyezni kezdett. Nem csinált könyv volt, privát könyv. Bár Tótyi szorgalmas és fáradhatatlan tisztviselő volt, szívében zeneszerzői vágyakat melengetett, és meg is volt benne a tehetség. De hiába, Szeged akkoriban messze volt a fővárostól. Ám hogy ezen a téren sem pihent, Tocsi, az a hungária étterem külön szobájában derült ki, ahol előadta nekünk dalocskáit, melyek egyikére szöveget is kanyarítottam. Ritmus tánciskol Miután Ilcsi felmosta a cserkészotthon parkettjét, én pedig ezt a parkettet beeresztettem a legfinomabb tangópasztával, valamint Nyuszival együtt felvixzeltük, semmi akadálya sem lett volna a tánciskola beindításának. A plakátok büszkén hirdették, ritmus tánciskola, vezető, váró ilatáncművész, zenei vezető, Garai Imre zeneszerző, színpadi tánc, akrobatika, ösztáncnapok, szerda, szombat és vasárnap. Csak a zenekar hiányzott. A zongora játék ellátására én vállalkoztam, de írcsi felkiáltott. – Macó, én jó zongoristát akarok! Így Nyuszi megállapodott a szegeden időző két méteres zongoraművésszel, Dégel Karcsival, hogy Haktibi nevű dobosával egyetemben ellátja az ösztáncok zenei feladatait. Így én csak zenei vezető maradtam. Március idusán lett volna az ünnepélyes megnyitás, mely össztánccal kezdődött terveink szerint, délután három órakor. Csupán egy baj volt, egyelőre egyetlen táncos sem jelentkezett. Bár minden pénzünket a tánciskola bérbevételére, csinosítására költöttünk el, sőt, szerződtettük Reiner urat, az örök egyetemistát, akit napi tíz pengőért vállalta a jegyszedés nemes tisztét, a közönség látszólag teljesen érdektelenül viseltetett nagy vállalkozásunk iránt. Dégel kétszemélye zenekara hiába játszotta a legvérforralóbb tangókat és a táncra nógató fokztrottokat. Egy lélek sem jelentkezett terpszikhoré múzsa tudományának elsajátítására. És miközben a nagy teremben dübörögve szólt a jazz, mi, Ilcsi, Reiner úr és jó maga szomorúan néztünk össze. Nem kellünk. Reiner különösen szomorú volt. Tíz éve járt a Szegedi Egyetemre, a harmincas éveket taposta, de nem tett le arról, hogy tanár lesz. Most nem is az újabb szemeszterét, de tíz pengőjét féltette. Nagy, fekete csillogó szemeiben türelmetlenség tükröződött. Hihetetlen, mondta jellemző orrhangján. Ne sikerüljön a kolokviumom, ha egy percig is értem ezt az anomáliát. Magam pedig összemosolyogtam a két kis összetákolt kasszában ülő ilcsivel, mert azóta is mindig összemosolygunk ha baj van, és vártuk a jó szerencsét. Ekkor, s azóta ki tudja hányadszor bementem a nagy terembe. Kinéztem a szegedi lauzár térre nyíló hatalmas ablakok egyikén. A teret fehérre varázsolták a szállingozó hópelyhek. Megláttam egy szovjet katonát. Kirántottam az ablakot, és lekiáltottam. – Taváris! – a katona felnézett rám, és visszakiáltott. – Mi újság? Mi van? – Tánc van! – Hol? – Itt! Barátom meghallotta az ablakon keresztül kiszűrődő zeneszót, arca felderült, szája mosolyra húzódott, majd két kezét szája elét a szomszédos hadikórháznak berendezett iskola felé kiáltotta. Elvtás Tánc van! Nem telt vele tíz perc, s jött a közönség. Elsőnek egy katona lány érkezett. Magasabb nőt alig láttam életemben, szép arcán büszke öntudat. Mintha az amazon szobra öltözött volna egyenruhába. Ahogy elment Reiner úr mellett, megremegett a parket. Reiner utána ment, és elébe állt. A jegyet. Nyed biléti, válaszolta az óriáslám. Jász szoldáti? És egyúttal Reiner urat arrébb tette, miként a cigaretta véget szokták. És óra következtek katonalányok, katonák, civilek. Volt, aki jegyet váltott, volt, aki nem, de tény az, hogy a hatalmas teremben már mozdulni is alig lehetett. Összenéztem élcsivel, akin már meglátszott egy kisé, hogy szíve alatt sarjunkat törzi. Arca sugározta az anyaság csodálatos örömét, szemei még sohasem játszottak annyi szint, sohasem láttam még szebbnek, nyugalmasabbnak, elégedettebbnek. Szovjet százados érkezett. Kitűnően beszélt németül. Szóva elegyedtünk, miután megváltotta jegyét, és egy széken elhelyezkedett. Hát bizony, mondta nékem, ez nem tánciskola. – Önöknél biztos külön. Ah, – Csupa fény, ragyogás. Én mérnök vagyok, de egyúttal a mi gyárunk tanára. Imádom a táncot. – Miért nem kér fel valakit? Miért nem táncol? Ah, – Nem, csak figyelek. Köszönöm. Franciák jöttek, majd bolgárok. Már valóságos bábel alakult ki a táncteremben. Emitt egy angol katonai küldöttség néhány fiatal tisztje. Az egyik kinyitotta az ablakot, és kacagba sütötte el pisztolyát, majd néhányszor megismételte. Általános pánik tört ki, különösen a nők között. Ki a síkolyok? Erre a szovjet százados odalépett az angol fiúhoz, és németül kérdezte meg. Ért németül? Igen, válaszolta az angol. Nos, mondta a százados, ön itt nem Afrikában van, hanem egy kultúraországban, Magyarországon. Az angol visszament társaihoz, miközben fejét gyengén megbiccentette. Azt hittem, hogy ezzel a dolog elintézést nyert, de tévedtem. Az angol katonák közül egy igen világos hajú, elegáns, hanyagjárású, fiatal tisztecske közelített a szovjet százados felé, és orosz nyelven mondott neki valamit, amit nem értette. A százados finoman elmosolyodott, megrázta a fejét, mire az angol visszament társaihoz a szovjet tiszt pedig az egyik ablakban álló és beszélgető két szovjet tiszthez fordult. Az ablakban beszélgető szovjet katonák között csendes vita alakult ki a történtekről. Én úgy tettem, mintha az egész folyamat nem érdekelne, és a zenekar mellett állva a táncolókat figyeltem, amikor a százados hozzám jött, és német nyelven megkérdezte, hogy milyen nyelveket beszélek. Magyarul, németül, franciául, és valamelyest angolul is feleltem. Kérem? mondta a százados. Menjen oda az angolokhoz, és közölje, hogy a Szovjetunióban nem ismerik már a feudalista urak lovagias elégtételét, de egyféle párbajra szívesen kiállok. Táncversenyre. Feltételek, hölgyel, avagy egyedül. Zavarban voltam, de teljesítettem a megbízást. tartottam az angolok felé, miután megérdeklődtem a százados nevét. Gentlemen, hajoltam meg a brittek előtt, és bemondtam nevemet. Petkov szovjet százados megbízásából közlöm, hogy a Szovjetunióban nem ismerik már a párbaj ősi formáját. De szívesen kiáll bajtársukkal, tánc párbajra. Feltételek, hölgyel, vagy szólóban. A magas karcsú angol fiúk szinte egyszerre kacaktak fel, de a sétet azonnal felkiáltott. Alright, I'm ready. A szovjet és az angoltiszta terem közepére mentek. Én pedig odaálltam a szünetet tartó zenekar elé, és konferálni kezdtem. Hölgyeim és uraim, tavárisi, messieurs, ladies and gentlemen, egy pici nézeteltérésből kifolyólag... Your name? kérdeztem zavartan az angoltisztet nevét illetőleg. Piszok, felelte az angol. Piszok úr párbajra hívja ki Petkov szovjet százados elvtársat, aki úgy nyilatkozott, hogy a Szovjetunióban nem ismerik már az elégtételadásnak ezt a régi formáját, ám szívesen kiáll vele egy táncpárbajra. Ugyanezt a szöveget még kétszer elismételtem, és az imént még az ablakban álló egyik tizedes szavaimat oroszra fordította. A bejelentést élénk derültség és tapsolás követte. Az angol a szovjet tisztre mutatott. You can begin... A szovjet tiszt mélyen meghajolt, jobb kezét a szívére tette, majd kijelentette: Pászálóiztak! Az angol ekkor hozzám fordult és megkérdezte, hogy tudnak-e mi angol keringőt játszani. Maga ültem az zongorához, és a híres méből féle Ramona keringő néhány taktusába fogtam. Alright, mondta a csinos, magas angol fiú, és körülnézett. Majd meghajolt egy tiszta fehérbe öltözött madonna lány előtt, akit látásból már ismertem. Szovjet ápolónő volt a szemközti hadikórházban. Én zongoráztam, azok meg gyönyörűen járták a keringőt. Finoman, de szenvedélyesebb. Mikor befejezték, hatalmas taps csattant fel. Emlékszem, Ilcsi, aki bejött a nagy terembe színjátszó szemeivel, szinte elrévülten nézte őket, és Reiner, az örök filozópter is a zeneritmusára ingatta azt két a fejét. Ramona, te gyönyörű, te tűnemény dalolta. Most a szovjet százados következett. Régi orosz kétnegyedest játszottam, kedves gyermekkori emlőkemet, és a százados helyes lőek bólogatott. Hárasó, Elkapott az orosz muzsika tetszés szerint gyorsítható csupa tűz tempója és amit az a szovjet százados művelt a parketten, ahhoz igazán csak a később látott mojszelyebb együttes táncai voltak foghatók. Tempósan kezdte, kényelmesen, szinte sétálva, lábfejét lefelé szorítva, az orosz népi tánc jellemző tartásával. Majd lassan, később, mint gyorsabban forogni kezdett. Alig tudtam átvenni tempóját, oly gyorsan csinálta forgásait. Hirtelen legugolt, és guggoló helyzetben lökte előre hosszú lábait, előre, hátra, majd végezte azt a markáns, igen megerőltető figurát. Ezután újból talpra ugrott, hogy újból való szédítő forgásaival ragadja tapsra a bámulókat, majd megint hatalmas, térőlelő ugrásokkal egyre gyorsabban mozogva táncolt körös körül a parketten. Hirtelen fejezte be egy olyan figurával, amilyet még sohasem láttam. Tízszer, húszszor ugrott át az egyik lábát a másikkal. Ezek után mélyen, kozákosan meghajolt. Miközben a körülállók veresre tapsolták tenyerüket, az angoltiszt odament hozzá, a szovjet tiszt tenyerét rázta, és átölelték egymást. Éljen a zene! Hallottam felkiáltani a bajárat felüli ajtóba. A hang Bondi-Bandi volt. Örömömben még a tapsikoló közönség előtt való meghajlást is elfelejtettem. Rohantam régi barátom felé. Gyors párbeszéd. Hát te itt? Honnan jöttél? Borból, de élek most itt vagyok Szegeden, és a Szegedi Színház karmestere vagyok. Bondi mellett megláttam Káldór Jenőnek, a táncos komikusnak vörös, hamiskás képét. Itt a jajder <gül> No, ebből opelet lesz! Lehet, mondta Bondi Endre, de nem velem, azonnal összevesnénk. És Bondi informált a Szegedi helyzetről. A színházat Baranyi a művész igazgatja. Tagjaink, Beregi a két sugár, Miska és Laci, Gáti Pali, Nagy Csilla, Kővári Cinci és a fiának mennyasszonya Ádám éva. Ádám a vőlegénye, ajas Kővári Gyuri, van egy óriási tenortehetségünk, Engel Jóska, és futottak még Káldor Jenő. A többit megismered, ha bejössz a színházba. Mindezt egyszuszra mondta el ez a félbe maradt Offenbach és az egy belű belül elfuserált Shakespeare, akinek mindenhez volt tehetsége, csak az egy üléshez nem. Nyugtalansága, állandó idegfeszültsége, rabszódikus lénye azután a továbbiakban is megmutatkozott. Hol csipke finom sanzonokat, hol pajkos kuplékat írt, hol kacagtató blüetteket, hol viszlapglosszát, hol vicceket? és sokszor kitűnőt, sokszor csapnivalót. Írói és zenészi képességeiben csupa szertelenség, Csupa egyenetlenség volt. Én már régebben úgy hívtam. Ember, aki száz évig fogja keresni önmagát. De Bondi folytatta. Képzeld Imre, világváros leszünk! Ez alatt Szegedet érezte. Megjött Bethlehem Bruckner Laci, a híres vidéki kapi, aki kabarét csinált Szegednek. Így neki valamit. És egyszerre szűk lett nekem a tánciskola. Bármi hízelgő volt is rám nézve, hogy az orosz katonalányok, akiket megtáncoltattam, Gospodin professzornak, tanár neveztek, új ambíciók feszítették mellemet. Amikor elmentem a vidám színpad első alakuló ülésére, ott találtam a megőszült, angol lordra emlékeztető Bethlen Bruckner mellett a főváros kabari életének legtöbb kitűnőségét. Jó napot, garai úr! biccentette meg fejét Salamon Béla bácsi. Hát maga is itt van! Sok víz folyt le addig a Dunán, amíg az én drága Béla bátyám már garai kámnak szólított. Boros Géza azonban még melegebben üdvözölt. Blüett kellene, fiam, blüett! A népszerű borcsa átölelt, vékony karjaival magához húzott. Mindig úgy örülök, ha egy régi arccal találkozom. És itt ismertem meg Varga D. Józsefet, akinek a D még ma sem tudom, hogy mit jelent. Nosza, mértéket vettem a társulat összes tagjáról, és megállapítottam. Salamon réfát nem tudok írni. Maradjunk csak a muzsikánál. Kanyarítottam is Borcsának olyan blüettet, hogy még sokszor emlegette Budapesten is a János vigész címűt. Az élelmiszerért vidéken batyúzó értelmiségről szólt, aki eladná még a lakásában található budit is egy kis csibehúsért. Varga Józsinak, aki a D betű után mindenki csak Dodónak nevezett, a Szegeden annyira aktuális négerkérdésről írtam könnyeztető dalocskát a spirituálék modorában. Mint hogy minden szív szerint írtam, meg voltam győződve arról, hogy dalom híven jellemzi az amerikai négerek helyzetét, akik a fehérek között még ma is idegennek érzik magukat, akik jók voltak ugyan ágyutölteléknek vagy atlétikai sikerek kivívóinak, de nem jók a többiekkel egyenlő jogú állampolgároknak. Nyuszimmal együtt szorongtunk a zsúfolt nézőtéren, amikor a premier elkövetkezett. A borcsánakért Bluet hatalmas sikert alatott, és mi már előre örülhettünk a napi tíztolyásba kikötött Tantyémnek, amikor közvetlen a Bluet után vargadodó magánszáma a Fekete Menyország című szenírozott és a színfalak mögötti kórussal fűszerezett velőtrázó dalművem következett. Varga Dodo már kikerült a naturból korból, és mint bevallottam, régen szeretett volna valami jellemet eljátszani. Az igazgatók már adtak is néki jellemszerepet, csupán egy volt a baj. Fizi Miskája oly fiatalos gyerekes volt, hogy egyetlen egy néző sem lehetett meggyőződve a jellem valódiságáról. No, most jellemet adhatott a Dodo. E célból feketére festette képét. Nincs feketébb az egyenlítői feketék között, mint amennyire vargadódó masz hírozta magát. Kezére azonban fehér glasszékeszcsit húzott, amely még jobban kiemelte ördögi feketeségét, hiteles niggermi voltát. És miután berobbant a színre, balról be, a közönség felsziszent. Gyerekek is voltak a nézőtén, és ezek ilyetten fogódkodtak anyuk szoknyájába. Egyszerűbb lelkek megelégedetten regisztrálhatták, végre egy néger szögedébe. A közönség egészen azonban átélte a nagyvárosban is magát tástalannak érző fehér lányba szerelmes colored gentleman tragikus sorsát. Sokan könnyeztek, és emesíri hangulatot csupán dodó, remekbe készült jig tánca oldotta fel. Volt a tenyereknek. És az angol lord külsejű Betlen Bruckner legugolt székeink előtt és úgy rázta ilcsi és csekéségenk mint mintha három felvonásos operát írtam volna. Igen, igen, ez a Betlen Bruckner. Betlen igazgató úr felfedezett. Harminc folyásra emelte feltánytyi és egy szép napon, mivelhogy az addig konferáló Radó, régi vidéki direktor-színész bácikató mostoha apja megbetegedett, engem kért fel, hogy helyette konferálja. Te mindenre képes vagy mondta kebb bizalommal. És én ezt elhittem neki. Felálltam hát a rivarda elé. Fogalmam sem volt, mit fogok mondani de, minthogy hogy láttam az előttem ülők jó akaratú, figyelmes kifejezését, belekezdtem. Történetesen gyenge ház volt, és így ült a régi pojén. Kedves közönség, ahogy így elnézem önöket, nemigen lehetne önökből két komplet futballcsapatot kiállítani derült. Aztán elmondtam, hogy van egy ikertestvérem, s rólam, no meg magamról elmeséltem a legédesebb lemezeket. Kezdve Margalics, szvetozárral, a megtréfált figaróval, s végezve azzal az asszonykával, aki összetévesztett Palival, és még ma sem tudja, hogy nem Palit vendégelte meg. Vastaps. Sikerem volt, és Bethlen Bruckner felkiáltott. – Kapsz még tíz tojást, és minden nap felállhatsz? Mikor Ilcsi fáradtan jött haza a tánciskolából, elmeséltem világra szóló karrieremet. Csinált, mondta Ilcsi, miközben fáradtan dönt le ágyára, és én azonnal hozzáfogtam, hogy megírom minden eddigi nélkacagtatóbb szövegemet. Gyorsan írtam, mert hozzászoktam az idők folyamán, hogy a mi területünkön mindig gyorsan kell dolgozni, és mikor készen lettem, felolvastam Jusszinak. Jusszi nem tartozott a jó közönséghez, nagy poénnak kellett lenni annak, amin Nyuszi nevetni tudott. Á most minden vicces résznél felkacagott, és azt mondta, hogy az egész kitűnő. Így tehát a megfelelő kontroll birtokában azonnal hozzáfogtam a tanuláshoz. Dél előtt leültem a Széchenyi térre, és ott egy padon vágtam be a magamnak írt konferanszöveget. Időnként feltekintettem. Szovjet katonák és lányok, lábadozó betegek foglalták el a padokat. Csodálatos meleg tavasz volt, a nap nyáriasan sütött, és nem csak a sebesült katonákra, hanem azokra is, akik tört aranyat, karórákat csencsöltek, akik realizálási mániában szenvedtek, aranykincsüket növelték, mintha mi sem változott volna meg a világon, és mintha ma is csak az lenne a fontos, a hasom. Voltak az aranyon kívül is nemes valuták, és ilyen volt a többi között az egyre értéktelenedő pengő miatt, a bolgár cigaretta, amelyet átutazó bolgár katonáktól lehetett vásárolni. Titokzatos utakon feltűnt a dollár is. A színházakban egyre emelték a helyárakat, ám ennek dacára, mire a színészek kezébe került a napigázsi, napról napra kevesebbet tudtak vásárolni belőle. És így volt ez betlen vidám színpadán is. A tojásá rögzítés mellett is előfordult, hogy a színész rosszul járt. Keleti Laci a komikus volt a társulat szószólója, no meg felesége Vali. Az nap, amikor első professzionista konferálásom megkezdődött volna, a színészek igen rossz hangulatban voltak, és ez bizonyos nyomot hagyott az én hangulatomon is. Féltem a szövegemtől. Nyuszi nyugtatott, bár láttam rajta, hogy ő is izgul. Végül egy szurkolós délelőtt és egy izgatott délután elteltével bekövetkezett a nagy pillanat. Kiálltam a világot jelentő deszkára, s belekezdtem. Csodálatos, kedves közönség, hogy mi mindent olvasunk manapság az újság hirdetés rovatába, kezdtem, de nem voltam képes folytatni. Néha egy-egy mondat eszembe jutott, és azt el is hebegtem valahogy. Majd összekevertem az előző napmondot, s a helyszínen kitalált szabad szöveggel az egészet. Mikor lementem a színpadról, egyetlen tenyér sem verődött össze. Meg semmis botorkáltam le az öltözőbe. Kelleti Laci hiába ölelt át a vállamat. Ne buszolj. egy kis emlékezet zavar, majd hónap már menni fog. Hónap már nem megy, lacikám, sohasem konferálok többé, elég lesz nekem a muzsikak. Ilcsi mosolyogva jött elém. maradt te csak a zenénél, és egymást átölelve mentünk be a nézőtérre, megálltunk az utolsó sor mögött, és néztük az előadást. Most már összemosolyogtunk Ilcsivel, aki odasukta nekem. Nem lehet egyszerre megenni a világot? Te így is sok vagy. Tündérszemei olyan melegen kedvesen néztek a szemembe. Elnéztem a sovány testén kidudorodó hasát, s gyöngéden Oda Odahaza, amikor nyuszit ágyba fektettem, teját főztem neki, és vacsorát készítettem. A jövőről beszélgettünk. Ideje, hogy visszatérjünk Budapestre? Ábrándozott Tilcsi. Igen ám, de hogyan szerzünk lakást? Ilcsi hanyat feküdt, s hasára helyeztem egy szép piros téli almát. Az alma megállt, aztán hirtelen legurult az átszéléig. A kísérletet néhányszor megismételtem. Az a kis valami mindig lerúgta a helyéről az almát, és illa színjátszó szemei büszkeséget sugároztak. Élénk kislány lesz jutka, suttogta felém nyuszim. Csupa tűz, csupa temperamentu. Helyeseltem, és eszelősen folytattam a kísérleteket. Eszünkbe sem jutott, hogy az a kis jutka esetleg Jani lesz. Meg voltunk győződve, hogy a mi gyerekünk csak is lány lehet. Mindketten lányt akartunk, táncos nő legyen, avagy énekesnő, de mindenképpen kóstolja meg a művészet gyönyörét, és legyen nálunk nagyobb, tehetségesebb, igazibb művész. És míg Ilcsi tovább igazgatta a ritmus tánciskolát, a vállalt akrobatikai színpadi és szalontánc képzést, én elindultam az első pesti vonatok egyikével a fővárosba. A szegedi állomás a népvándorlás képét mutatta. Az ablakon emelték be egymást az emberek, hogy ülő vagy álló helyet kapjanak, és ne kelljen a vasúti kocsi tetején vagy marhavagonokban utazniuk. Féktelen ordítás kapkodás jellemezte az utazás kezdetét. Bár arra is volt esély, hogy a vonat elindul, senki sem tudhatta, hogy mikor lesz szabad a pálya. Az előrenyomuló vörös hadsereg utánpótlása a vonalak nagy részét lefoglalta, és civil szállítmány részére csupán akkor volt lehetőség, amikor egy simpár felszabadult. Ott álltam hát feleségemmel a Mint Minthogy mindenféle podgyász nélkül utaztam, nem nagyon siettem. Fontosabbnak látszott, hogy a búcsú perceit kiélvezzem, minél tovább maradjak, a most már két szerelmet jelentő Ilcsivel. Ila szorosan belém csimpaszkodott. Gyakorlati tanácsokkal látott el. Féltett, óvott. Ezerszer megígértette, hogy amint csak lehet, amint lakást szereztem, azonnal visszaérkezem hozzá. Szinte fájt az a sok gyengétség, amelyel megajándékozott. És fájtak visszatartott, de mégis előbudjanó könnyei. S fájt, hogy mosolyogni próbál, amikor fél és aggódik értem. Sikerül-e valamilyen eredményt elérnem? Nem betegszem -e meg az úton? Lesz-e élelmem, szállásom? Ám a mozdony végre sípolt, az acélparipa nagyot rántott a szerelvényen, és én befurakodtam a tolongók között az egyik vagon belsejébe. Ila két feltartott karját láttam még. Két kezét összefonva, mint ökölvívó karingben a tapsot köszönve, integetett, és szegedi pályafutásunk véget ért.